Godmorgen og velkommen til Jøen Det er torsdag den 25. august, og vi er klar med følgende nyheder. Særligt møde kan påvirke de finansielle markeder. Investorer tager simkortbrygter med forbehold. Strateg råder til at vente med at købe aktier. Du lytter til Jøen Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Særligt møde kan påvirke de finansielle markeder. I dag mødes nogle af de mest toneangivende pengepolitiske overhoveder til det årlige møde i den amerikanske by Jackson Hole. Indtil lørdag står der verdens økonomi på dagsordenen. Det kan du læse hos Finans. Tidligere har disse møder påvirket de finansielle markeder, og det kunne også ske igen. Især fredag, når den øverste chef i den amerikanske centralbank FED skal holde sin tale, kan det være udslagsskrivende. Chefstrateg i Danske Bank, Frank Øland, siger til Finans... Markederne følger begivenheden tæt, da den før har sat en ny kurs. Så signalerne fra Fed vil blive nærstuderet og få en masse tyngde, særligt indtid tid med uro. Investorer tager SimCorp-rygter med forbehold. Opkøbsrygter sendte SimCorp på himmelflugt tirsdag, hvor aktien steg med 22 procent. To investorer vil dog ikke lægge for meget i rygterne endnu. Ikke før selskabet selv har meldt noget ud. Det kan du læse hos børsen. Privatinvestor og tidligere børsmaler Peter Bækgaard begyndte at købe op i Simcorp i slutningen af sidste år. Han siger til børsen, man skal være varsom med at lægge for meget i sådan nogle rygter. Men de kom med et meget svagt kvartalsregnskab. Risikoen for, at de er nødt til at nedvistøre senere på året, er ret stor. Aktien er minus 50% fra toppen, og det er i bund og grund et godt selskab. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der kigger på, om det du var være interessant at overtage dem råder til at vente med at købe aktier. Hvis du overvejer at købe aktier i denne uge, så vent. Det er råd for Danske Banks senior investeringsstrateg, Lars Skåborg Andersen. Han mener, at investorer skal holde øje med kraftigere aktieudsving, end vi har set de seneste uger. Hvis aktieudsvingene bliver kraftigere, kan investorer med fordel undlade at købe op. Lars Skåborg udtaler, i et sommermarked med lav volumen kan stigende volatil være slangen i paradis, der gør, at de professionelle investorer minsker deres risiko. Hvis du har penge på sidelinjen, så vent og se, hvad der sker. Du skal ikke putte penge i markedet i denne uge. Du bør også se, hvordan markedet reagerer på Jackson Hole topmødet. Og til dagens regnskaber. I dag er det værd at holde øje med regnskab fra Ambo og Green Hydrogen Systems. Det var alle de nyheder, jeg havde til dig i dag,